شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور قصصو مکی صورت ترتیب کیتیش تم دے پس سوری نملنا قرآن کی فروت او نزول کی او کم پنزو سم دے پس دا نملنا نزولن امراغل لے ربط سورت مکی صورت سرداد اے سوره نمل کې نفذ الملغیب والسواد غیر اللانا نو دې سورته تشریحه پر رسول توحید دا مسله بدر سره خلکو ته رسول او تسلیور ور کوي په عقیده موسی علی السلام سره زم مناسبت دارې سوره نمل خاتمه په حمد سروشوا ده الله تعالی حمد بیان وکول الحمد لله سوريكم اياتي نداري الاط بيانې په صورت کې چه حمدنا ذك الله الذين دشمنان هلاكاي دوستان پر تکاي وګور را بني سيل کمزوري خلکو الله پر تکرو پیران جابر ظالمو الله تعالی اونیو سزا ورکړه داوره صورت تسلیذ نبی عليه السلام ته او خلاصه صورت صورت په 200 باندې مشتمل نه اولې سو څذور سرې احتیاطونو کې دا سلور سلوی خیاتونا وما کنتا بجانب الغربیم اس قد وینا الاموس الامر جاو لے سکے تبصیلی واقعی بیانی دا موسیٰ السلام مشتمل پا پنزو مقاماتو دا پارا دو خبرو کمزوری قومنا زفرتکو مالک بن اسرائیل او سرکشم تنعیمین ذالکوما لک فیرونیان بیا دې مسکه بیان مقاصد او ارباو دې سورۃ ممتاز دې په تفصیلی واقعې د موسی علیه السلام سره دین سورۃ ممتاز په واقعې د قارون سره دریم ممتاز صورت ممتازې په مزدوري د موسی عليه السلام سره د شیبر السلام کور کې چې موسی عليه السلام د شیبر السلام کور کې مزدوري کړوآ سورۃ اول کې ترتیب ور کې قران ته طاسم می الله فوذ دی حروفم راذ دعاتنا الکتاب ذل مبین کار خون کې ذات روستو د موسیٰ علیہ السلام کی سروانہ دا دلیل نقلی روان دی دکی تابیر پاول کی مبین سروکو نتلو آلے کا لولو بتا من نبی موسیٰ دا سزے پوری تمہید دے اجمالی واقعی دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی گوی تفسیر رکی لولو بتا خبر د موسیٰ علیہ السلام دی پیروان بالحق دا پار دے زار د دا, دا پار دا قوم چیمان راوڑی یقیناً فرعون اعلی په ارضی تکبر کړه بظمکه تکبر کړه مراد بظمکه نه مملکت دا غې په مصر کې وجع اعلی اعلی شیا ګرځول آل اعلی بظمکه شیا اندلې دلې یسذ افو طائفتان کمزوری کوله کمزوری کړه وې او ډلا مينوم د دیونا یذبوا امنا اعلی رو په بچی دا جونديب لري خدري جن کي راي دا فروان کو د پساد كون كون نا ونوريد او واړو من انمنا چهسانو پاکسانو چې سانو شي په ځماي کې او ګرځو دي ائمه تن مشران ائمه تن او ګرځون دي مشران او ګرځون ديو همشران ائمه پيشوايان او مقتدا د خلکو یاو غرضوم دی ہاں دعاء او یاو غرضوم دی بادشاہ بچی وره کما زه کمنې سېالو کې کم سره چې به خپل خوراک زه مالکونه او بچاو او غرضوم دی مقتضا غرضوم دی دعاء د خیر او غرضوم دی بادشاہ غرضوم دې زراغ سن کې انومکین اللهم او زه ور کوم دیو ته کې او خائف روان تا امان تا لخر ما کان یزرون اغ عذاب چې دیوت یې ریدل د کم عذاب نه چیرېدل اغه اور تخم وا وحینا او تفصيل د واکه شروع شو داول مقام ده سوال سم آیات پورې پدې کتاب بیان کیفو صلا الی بیت فیران حضرت موسی علیہ السلام د پیوان کور ته څنګه ورسېد نو دې تفصیل کوي او هینا او وهم کړه وا لګیمه چولوا مرده موسی علیہ السلام ته ان ارزه چې ته ورکو اذرا و اذا خفت علی نکلا چویری دی پد پالقی فی الیم اور دو دریا کی دریا ته واچوا ولا تخافي او مریګه او مغمنه کیګه ان را دو من واپس کو ل تاته من اپس کووجالو من ن موررسلینو او ګزول لره د لګلی شوونه خغانان به نه کې ځ ستا ته بیا اپس کوم الله اسمی رحم الله بارک کې یو جاری کلام کو ناغا تعجب کو دغه د فصاحت نا ناغا جاری اور تو چې ته د کلام د تعجب وصاحت تعجب کې د الله په کتاب کې چې کم فصاحت ده ناغه ډیر قابلیت لږه نا تعجب شي ا بیاورت د آیات کریمه لستو پځې آیات کریمه کې دوا اوامر دي یو يرزعي تهوال اور کا والخي يې غردو ا درياب کې دوبه کې نواهري لا تخافي ولا تازني زمځن کې ګمو او دوبه کې خبرونه دي او هينا او خپته خلچېريږي و هي مې کڑوا په ځا خپته دابه کې خبرونه شو او دو پاکی بشارتو ندی انا رادو الیک وپسکو میتاتا او و جائلو من المرسلین گرزو میدلی گلیشونا دو اوامر دو نواحی دو خبرونا او دو پاکی نعمتونا فالتقتو نواحسل لرا ف د قته آل فرونو وغس موساالله سرسلامعاد آل د فررون یکوونهلووم لام د پاار د اقبت انجامام به دا شي چېشی بی سر عدوونشمن ح نه نوغم یقین فونو آمان ل کار ددي او خط کارو نوویل خله فرون پلی و یال د سرګ زما ستا دا زما سا دی م نه اسایان فانا شہیذ فیدورا کی منتا او مغنسور در اولاد نایبو درزی پذے وامل شرون او دیو نفوذل وازبہ فعاد مین موسی نشو زړو د امور د موسی علی السلام فارغان فارغان عن کل شی الا مین موسی فارغ دارشنا مغر دغم دا د موسی علی السلام یو د موسی علی السلام سوچ غم واغستا یا فارغان من الغم او ګرځې رزمورد مو صالح سلام فارغ د غم الله ورلا شجاعت ورکو صبر ورلا ورکو یا فارغان عن الصبر فارغ د صبر نه د صبر نه فارغ شو خالی شو نو ګرځې دو زړه د مرد مو صالح سلام فارغ د صبر نه فارغ د غم نه د فارغ شو ان کا عادت نيزه وا چکارواله کړي پديم کمنګاک لکواله نه روز سه بڑا دي دی باندې دغه پارجي سي دغه تین کون کونان اويل اغي مرد موسل اسلام ديوختي هور د موسل اسلام تا اويل مرد موسل اسلام هور د موسل اسلام تا مريمي نو د خور قصي هي ور پسي دا ور پسې دا او تماشه کوا چکم کم پرته کی کوسي ور پسې ور پسې ځان خور دیوي تور پسې لری نه ځ او ګورچی موسی عليه السلام کم تر باندې پرته کم کوسي ور پسې ور پسې دا تور پسې رسو ځان باب اسورت بیانجونو نکته لای موسی علیہ سلام ته دلرینا لرن به سینتو اوم لا شرون او دیونه پوی دل فرعون یان چې دا جنې سول روانه ده وحرمنا علی موسی علیہ السلام پردشون چې پردشون نو بیبی بی دا فراوني چې موږ باور لا ذی سره بو وناسو پدی باندې خبر وشو اس دین علی قذی راجمه کړی تینا په لابه بنو وحرمنا علی او بن کړم المراديا تینا من قبل بخا داول زکه تیکي د وركون کې اسني نا الله موسى عليه السلام د ناکار عادتونه دوخت وخت نه بچ ساتو وقالت نويله هل ادل لكم خور د موسى عليه السلام خبر در کوم تاسو علي بيت جن په کور نه يک فونو نو چې پرورس ب کېد تا, تا سوده پاره چې دا حبر اکڑا، نو، همانوی دا جنید دیالا <سؤال> خپلا دا حضیر پو، فیرانوی نه خوی لکم، یک فونو نو لکم، ساتی تاسو در منگ لی ساتی، زان لی خون ساتی اوم لو ناسی او دی بای، دتا پار خیر خوا، فردد ناو، و اپس کمان موسیٰ السلام، مور پلتا، که تقر رای نوا، دی پارا، چی خیش سرگی داگی، او نغم جن کی گی، ولی تالما، او پوشن، کلو الله اللہ حق او یقینا دیر دا خلق لیکن دیر دا خلق گنا نپوئی گی بلغا شد دا دا اول مقام بیان شو اوس دو مقام بیانی تی سیاد پوری یاد میاد پوری دیکھ دا بیانی کیپو سلام موسیٰ ایلا مدین موسیٰ علیہ السلام مدین تسنگ لار دا مدین دت لو وجہ بیانی پا ولما بلغ اشد نو نوار کل سیور رسید موسی علیہ السلام زانیق بلیتا او برابر شوه او درینو پخپل طاقت عادینا ورکرې مونږ دره حکمن حکمن دانائی و علمنا نبوت و او درشان بدلو ورکوو واحدین و تا داخل خارتا علا دا شو دښار ته الین غین په غ ک په د غپلت کې د آل دغې نه ال غپین په د غ پلت کې د آل دغ نه دغ پلت وختو غ وخت ټکن د غرموه او د زن نه و جذافیا به منځ دوی کې رجولې نه سړی یختتلان جنگي کوه ها آزادایو د ډلې د پیروانو د موسی علی السلام نو دابل د ډلې د دشمن د زده نو امداد او د موسی علی السلام په خلاف د سړی چې د ډلې د دشمن نو هوکذو موسی نو شکروا چودلره موسیٰ علیہ السلام مقصد غواخ بولو جدا کولو نپدې غواخ کې څه کوي وندرا واچو جې دا چې سړې جدا کې اسې برې فونو او پاره سوف سرا دغه پیسلو شو جوړ شو خو مقصد د موسی علیہ السلام څو خل اسول ادب او ادب ورکولو دیو جن روح المان نقل کر دی روح المانی شلام پا رکی اغیق نقل کر او صلور پنوسمہ صبح کی چگورا لا اشکل ایزن عالقول بیعسمتیہم ان الكبائر وصغائر متقن لَجَوَادَ اَيَكُونَ قَد رَأَى أَنَّ فِي الْوَقْزِ ظَفُّ ظَالِمٍ مِن مَظْلُومٍ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سُ دل اور کچھ ظالمی د مظلوم نه دفقو فَفَعَلَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ بِالْقَتْلِ قَتْلِ ارَادَ نَوَا غَوَا خَوَلِ ارَادَ وَإِنَّهُ قَامَ مُرَتَّبًا عَلَيْهِ فَسُقْمَاجُ مَرَّاتِ ارَادَة د غَوَا خَوَا د مر نَوَا تَفْسِيرُ عُثْمَانِيَّم نَقر کړي پانچ سو ایک صفحہ کی موسیٰ علیہ السلام کی نیت بھی عدب دینے کی تھی وہاں عدب ہو دانچی ارادے پکڑو چمڑ کوئی عدب ہو ارکو بیا دا موسیٰ علیہ السلام سے پھیڑو اوی سڑے پی مرشو کو اکدو موسیٰ یو سک سے فقذا علی بسریو کړه په ده باندې راغه په ده باندې مرق فقذا علی فأتال الموت مر, مر پیراغه قال وی المصال السلام هاذا من عمل شیطان هاذا دا جنگ مینا ملی شیطان دا کار شیطان دا جنگ د شیطان کار د شیطان کار کومړو زین دا هاذا کی اشاره قفته وهی هاذا دا کی قفتچوم مینا ملی کار کو کار د کار کہو, کار دا کار کو کار د شیطان جنگي کو هاذا من عمل شیطان يا د قتل تو زمي را جاي کاين دا قتل د کیفیت دا کار د دا, دا شیطان کارو اراده د قتل ګنا نشو هاذا من عمل شیطان دا جنگ دا کار د شیطان يا د کیفیت دا کار د شیطان دیش دا دا کې چېبا عمل کوه عمل د دا داد شیطان عمل کون کيو انه یقینند د دشمن د سرغن مزلم مبين گمراه کون کی د ښکارا شیطان دشمن ده قال نويل موسى عليه السلام اے زمارم یقینما ظلم کړې په خپل نفس ظلم سو سره تعفيرې مرکو هر به کافيري مرکو د حضورم نو د انبيو شاندې ځان ته نسبت د کمزوري کوي فغفرلی بخانو کی ماتہ نہ بخانو ک اللہ عطا فغفر اللہ الله وباخو نہ چہ اللہ بخن ساسگار دے چہ اس پہ قلم پور تک موسی علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا علاوہ چہ اللہ بخل اخلاص ہو گنہ دیول نہ بخی انه والغفور بیشک اللہ بخن کی رحم کون کی قال نویل موسی علیہ السلام اے زمانہ پس او دا نعمت کله فرمان نہ بکے گا ما ذو ظهیر المجرمین امدادیدہ پارانہ فرمان فاز بہا نوگر دے دے پخار کې خائفن یردن کے یطرق قب انتظار کرو فیضا اللہ جی ناغا ناگا ناگا سڑے استنسرہو چی امداد اختلے ہو دن پرون یستسری خوب پریاد کوتا اگا سڑی بیا پریاد کو اگا بنی سرائلی چی پرون امداد اختلے بیا شر را کھڑے بل سر آلہ موسیٰ ویلغت موسیٰ علیہ السلام اندکا یقیناً ته لګیوم موبین ګمرا اخګارا ته ګمراش شری پروندیم شر جوړ کړو هغه جره چې دی اوس ما ونی فلما اراده اراده کړمو صالح السلام ایبت شه چې حمله کی باغ سڑی چاو دښمن د دوانو اوه عرب بني اسرایلی ای مو صالح السلام واړه چې ملک ما لګی او تا تاسره پرون بیکار عمل کړو او نه پښکن دل ملګری چې جا ملګری پساوکی اصلاح و جلو او ما وجنی کو ان توریدو نغوڑتو الا ان تکون جبارا مگر چیتو دورا ور قزمات کید و ما توریدو او نغوڑی جشیتو من المسلحین دا خیر خواننا و جا رجولن من اقص المدینه دا اطراف دخارنا یسا منڈ والی قالے موسی علیہ السلام یقینن دلہ یا <قیات> تیمون نبی مشورہ کے خلاف چمڑ کی تعلارا. خبر نہیں قوم پارلیمنٹ را جمع شید اس خلاف شوراو ش شو موسی علیہ السلام بوځ نو زخت وباسا اور دال تعالی یو پیدا کوي ملګره او د حق حمات کوون کې غراشی دا مرګ کیږي او <ہوتی> دا بږي چې تا خير خوازه موسی عليه السلام ناسو په لکه موسی عليه السلام ځکه کیو باسا خلک دي خلاف جړغشه دی خلاب او فخرج اني لك من الناسین زتا دره خير خوای کون کون نو تو موسی عليه السلام د خار نه یلذون کېو انتظار کوو قال ربي او موسی عليه السلام از معرف خلاص کیما حکوم ظالمان نو ار کلا چراره په طرف مدین قال نوویل موسی عليه نزه زمار ایاد یانی لار سم سم کی مات نه ولما وردا نہ ارکلا چور سی دا مقام شو وردا ما امدین وبودم جن ترای دا ما امدین وبودم جن ترای ما امدین پدې کې اوس دا بیانې میشت دا په مدین کې اوصول دا قرد شعب علیه السلام تا چود دا شعب علیه السلام قرد سنگو رسید دې مقام کی دی بیان کئی او دا به گی دا اتشتم حیات پوری دا دری مقام شو نار کلا چراغ عبود مدین تا بیمن دو پاگی اوڈل دخل کو یسخون ساروی خڑو بول یسخون مانا خڑو بول ساروی یستسخون مانا پخپل باندی ابو طلب کول وجذا من دون يم به من دو دی خدا غینه دتنه خدی تزودان ساری بندول حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وې زوبد حوض کوثر فو بولاړیم یو ډله زما حوس زور کې ملائک براشي جانم پیراکایي نو زبوا واس کوم او سه حابی او سه حابی اے ملائک راولید ازما امت یان حدیث کې رادي په یو ان حوزي کم ی اد بهروواللو زما د حوز نه بد د پشي لکه سنج س پردي اخ د او شوو د دف کوي من نه کوی منه بهشي زما د حوز نهمل کوئ یا محمد نه کله تدرې ما د سو بعد د کو پ غبرهته د پشته دوستان ر بداد جوړ کړو. نبی علیہ السلام په سوق قلم په سوق قلم الاک دی شالاک بیره نبی علیہ السلام خیره وختلی اور الاک دی شالاک دا دی الاک شی نو نبی علیہ چې دا دی الاک او دا تباشی الاک دی شالاک علاق دی شعلہ کوم دا جها علاق شي او خيره اور لګئی هغه چاله چارا د پیغمبر په دن کې بدعت پیدا کئي ځان لپ کې طریقې جوړې نبی رسول الله تعالی سلام او خیره کې تزودا قال و الموسیٰ علیہ السلام سه حساس او العدوان لا نسرین نخلو بو ساری حتا یذریه تر دې جواب شیشپانا چې د شپانه ته لي هغه پورې مونږه وګورکوم نو ورګو او چې دې لار بیا خپل ساری خړو کو او کبیر او بلار ځنګ بډا دې دې لارو دې بډا دې نسرات دې منګرالو فسقالهما نو موسی عليه السلام خړو کو ساری د پاره د دوانو ثم او بیا لار الازویلی سوریتان اگورا موسیٰ علیہ السلام دل سور دوگی دے دانا که چی ساری خڑو گوم مالاو پی دارا کوئی اجرت پی او مخ کی چی مطالبہ توام کروا نا علتا که دا خزیر علیہ السلام تالیبو چن و سرا نا زکی مطالبہ روڑے کروا د استاد دپارا دلته بخپلو استاد دی ملازن نگواری سبر کئی حتی سبر یو ان په ویل او موسی علی السلام یقینا زو اره با یقینن زو هغه چرake ما من خیرین جوړی نزیه محتاج جوړی ته محتاج مې الله ما دراګه غړې بد الله نه دا الله نه غړا الله پور خوشالهږي فجاتو نوراله موسی علی السلام ته یو دې دو جنکو جتله کواله سیهیا پهایا باندې پهایا لپاس روانو حای گویا کې ناقوا پاره سرو په حیا لا پاس روانه حیا ناکه تلچی نه په لار باندې ګور روانه چې نارنه راشنه څنګه کی برر شي او اندر اچي نارانه په لار راشنه نارنه تلارنه کوي او کنده تلار تلارو ګرنه خدا کوي په دې کړه دا اندر نو روانه په حیا طال او يل اغي ان ابي پلار بلار يدو كاربلتان له جي کا چه بدل درکی تا درا اجر ما سقیتا مزدوری دا غی چه خروب کری دی منگ درا کلا چاگی داوی موسی علی سلامی من خدا کورنینیو چه پا خدمت بانده اجرت ناخلو منگ په دین باندې اجرت ناخلو تا خو ما دالا در ازاد اجرت پارا کرلی اجرت پارا خمینده کڑی نو بیا چه کلا ناغی ورته بی که منګا تالو جرات نظر کوم خو منګ دا کو نه نیو چې منګ مین ملا مین مسیه ورکو او دا مین مسیه درکو تعالی په دین دل نظر کوم چې تا د دین کار کړی نه مطلب هغه درکم دا زمغه عادت ته سہیوالے سلام ور تیز از مږه عادت ته مږه هغه کورنی او چې مږه خلکو له من مسیا ورکم دا مږه طالب من مسیا ورکم دا بجینو اجرت چې په عمل باندې سری تاسو ورسی هغه تو اجرت وای د عمل په مقابله کې سہیواز میروښ دونی او خره یغه تو اجرت وای نو موسی عليه السلام یې نارو اجر ما سقيت لنا لے جیا کا چې در کی تاتا اجرمہ سقیت درنا مزدوری داگئی چه تاکھڑو کردی منگ لرا اجرست توی ما یعود من صحاب العمل دنیوین کانا او خروین چه دا عمل صحاب تا تا دنیا کی اخرت کے تا اجرت ہوئی مفردات دیما میراغب دا مانا کرلا چه تا تسو بدل ملوی گی کاغا پیسی کاغا خورا کی بیتیان جی ختمو کی خورا کلور کی دا مجرت دی مسائل راضی کې نخر کړ دي چې موسی سلام السلام پسې کله جنیرالا نو لاکولو کولو اننا اعلی لا نبيو ديننا بم ملل الارض ذهبا من دا کورني چې خپل دین نخر سوم شهاب عليه السلام ته دعوه سقينه دي ولیکن عادتي واعط و ابه زمانه مشترانو داتو اقري زيب منو مې مسيامي الملور کوم ايتام د طعام پهینه دین اکل موسی نه ال موسی علیہ السلام فرغوړو دا د انبیال مسالم احتیاط دی دا دین دار خلق له پکاره دا چې هغه احتیاط کړي د دین پر رسول کې احتیاط کړي اجرم اسه کترنا فلم ما جاءو نار کل شرای ده تان وکصال القصص او کوت بیان وکړه په بیان خپل د سبب بیان کړه طالا اول فبر السلام میرے کا اخلاصیتو د قوم ظالمانو نا ولې د حد حدنا تروتې نو دی خو را تینې شي د خو زمونږه حلقه دوش مدین دې ادمي سر حتا پاډي کو اخلاصې حالت احدا او ويل یو پیدوانو کې جنکو کې اے بابا جی مزور سرونی ستو زران یا کینانو غرا اعلی چی سر نسی کوی له امانت دار دا قی ورتهی وي اماه داې ورتولی و ځکه چې کمه به کا مساائل سلام یواجرې ستلی وه سا پښړو کنا او پهلس کسانو غیرره سته او د یوا روسته نو ځ کو و چې د قوي دی د لسو کسانو بهې واره اوباسي اما دا د کوي چې کله مسااله سلام د سره پهدار راتوو نو موساائلله سلام مان روشانته پیغله جنې دا پهان نه زر لې نا ګارېږم. نوی لار وطنی معلومه وای چې کله لار راضی شماله د شاتنه یمینا او شمالن پګبان لار خا چی خي طرف ته لار دا کین طرف ته نوی وجه اورتو چې د امینم دی زکه چې په خوش لار کې زیرو ست کړې مو د مخ کې روانو تعالی انوریدو کویل سېب علیہ السلام حدیث پاک راضی افرس الناس ثلاث ها او خيار خلق دنیا کې دریت رشوی یو د شعیب علی السلام لروه چاغی خپل پلان او مشوره ور کړه چې دغه مسورې سره ونیسا د ابوبکر صدیق او چاغه امری خا... فاروق دغه نو د خپل ځان ورو خلیفہ جوړ کړو او درېمو حضرت موسی علی السلام چې خپل رو د پاره دنه بہت سوال کړو افرس الناس سلاس درې کسان او خيار په خلک دیرشې عبدلله بن مسعود رضی الله عنه فرمای افرس الناس سلاس یو يَا بَاي گِ شَيْبَرِ السلام نور دا تعالی انوریدو اوئے شَيْبَرِ السلام واڑ ماچ پنی کا درکم یود ددولونو نا اته نچ دا دی حالا انت اجرنی وا بغلی ما نا مزدوری سمانه هي جج داتو کالو داتو کالو مزدوری بوالین د مار کور کی پیناتمن تا اثرن ک پورے د کلس بسات طرف نهی وما ما او نو غامہ ان اشقاله سختی را علم پتا با سختی را علم بوج برمانا چوما ستجیدونی بیاو اماماک وغوڑی اللہ من اسوالی ہندنے کانونا خالا ذالک بین و بینک اموسا علیہ السلام دازمہ و سامن کی شرس رو کم پا دونیٹو کی پرکڑا ماں نبی زیادی پا ماں کاتکالیم پرکڑا کلسی پرکڑا حدیث کی راجی اگا گر نیٹ پرکڑا لسکالی رو اللی واللہ علیم نقول وکیل اللہ باغ چويو موږ دې موارد نه فلم ما مو قضا موسل اجل د 10 زرم مقام ده او بده کې ایتواد نبو ذکر کوي موسی عليه السلام تا چې موسی عليه السلام تا نبوت میلو شو او دا چليږي دا غش پک دي استمیا ته پوری فلم ما قضا هر کلا چی پرکو موسی عليه السلام و سارا بی علی د شپیران شو د خپل سراه موسی علیہ السلام غیرتیو دوره زی سفر نه کوشپې بد خپل علی سره تو و سارا بی علی او د شپیران شو د خپل علی سره ا انسا نوویلیدو مین جانب تور د طرفه نه اور کوي تور طرف نه اور, اور لید ہوئی تور طرف ته تعالی نوویل موسی علیہ السلام آل خپل دی دی کین اننی نهناه مریلی دور د دپاره چې را توکم تا دغې نه خبرین په خبر او جزوت یا په شوټین د ور نه لالله <سؤال> کوم تستلونو چې تاستا دشي مصودی مروجو ذاب کې نهقل کرددي وکانت للتتون متون باې ده شپخواه اوښ د بچی د ولادت په حالت کو نه د ولادت په حالت کې ځانه ته اور زوره زیات چې د ګرممیشي. دو جنہی اور پر آن تا سپر تابلیغ شہر ہے نو چلار علیہ السلام اللہ مامور کو جزد ماد دین تبلیغ کوئے لار داغزینہ تشکیل ہوشو بچے بیاند دلیت سلویخ کال دل رس و سربیہ ملاقات شہر ہے دا دا اللہ دین دا پارا لار لکم تسولونو دید پارا چی تابلیغ شہر نار کلا چراغ یقیتا آواز وردوشو من شاتل وادل ایمن دا طرف دا کندی خینا فی البقیت المبارکا پا غزی خیر والاکی من الشجرات دوانینا ایا موسی اے ای موسی علیہ السلام زیم اللہ چرف دین مخلوقاتو وانا القیاسوا کا اغرزو امسا فلم ما را ویلی دامسا تحت زوچرقی دا کانا جانن تا بای بنگری ماردی تا سی تیز روانو والا مدبرن اگذی موسی علیہ السلام شاکون کی ولم یعقیب او نی قتل شاعتا شاعت اے قتل او یا موسی، اے موسی علیہ السلام، مخکا، ولا تخب اومی علی گا، اگورا؟ موسی علیہ السلام دفل امسان نرے خبر چیدام سادا و خدا خامار دے اینکا یقین انتو من الامنین بچونی تا بچونی تا بچکوما اس لوگ دنکا خب پی سپی جیبی کاف اگریوان کی نووی تک سپین بغیر د سمرزنا یو خسپین والی دا مرز وجنا دا با اغنی والمملكه یودے کا, یو کا زان سرا جناکا ترفون خپل من الرابی په دې ریکم چکل در باندې ير راځي ترفون یودے کا دا دې خدمت یوز یرا یا دلا سورې سکینی زور کی ير خدمت شي روب ختم شي بازاره کا بازار نه کا دزوان تا ته برهانا نه دد مویزي اولاد شاہ پیروان تاوڑا لداغتا یقنن دی کانو قوم پاسقین دی قوم نا فرمانو اویل موسیٰ علیہ السلام اید ماربا یقن ما وجل لداغین او سڑے یریگم چوبو انیما او رور زمارون علیہ السلام پسید زمان بجبکی فارسی لومنی دیرہ سرولی گا ردعا معاوین یو صدیقونی زوم تصدیق کے زوم سلوکون دیو چاہو دا ان يحابو ذريغا ما يوكزي بو نو چې دګزي بو کې زم ما قال <سؤال> لکوم ويل <سؤال> ورتا الله <سؤال> سن شذک لكم ازودا کمل استا باحیک استا پرو بالکل درک لفه ما ونجل لكم غرزوم تاس دوانو در سلطانن غلبا فلا يسيرونا اليكما يا ساتي نشر سي پرونن تاس دوانو تا بیاتنا اذهبا بیاتنا لار شي ذماف معجزاتو دعوی سي انته متاسو هغه چې پتا وسه راځي الغالبون تاسو به زوره ما فلما جاءهم د پنځم مقام دی په دی کې اوس اصول ذکر کړي د موسی عليه السلام خار تا مصر د څنګه راغې نو فلما جاء موسی هر کله شراله ديوتا موسی عليه السلام په دلې زمن بینات دین سرګن تعلق ویل پرونانو ماذا دا بیان مگر جادو دې مفتراد دزان جوړ شه دا خد تا دزان رخ کړل دا لاندې دی وما سمينا او نه د ورځې لمنګه دا بیا بیا نه پلاران خپل نوم دلیل سو منګه خپل پلاران نه د ورځې کو او زړبره ټینګو وقاله موسی نی موسی عليه السلام اے زما رب ربي عالم رب می په دې پاچا چې راتلې کلی پیدا تر په دا الله او پاچا چې هغه راته و تدار انجام د کوری شاندار نه کا مې بي ګزالمانو نو ويل فرعون معلم تلکم نم پوہ توسلرا پر کارساز بے زمانہ بل حجت روا نشتا فاوقلی نور بل کما زرا ایمان علی تینی په کډا په کډه باندې را ل اور بلکا فجلی نور لا لیا تلو شایچ ذوخه جمع الایله موسی کارساز موسی علیہ السلام تا زبر اعظم دو موسی علیہ السلام د کارساز دا پیران بنگله جوړوالا دا بنگله ضلع جوړوالا چې زموږ صالح سلام دو سکه نه ریدو چې ما اونوي زکه ورته معلوم وا چې سړی به سکه والو وجه له ما بووي اوس کی براشي نو ځله بنگله جوړ کرا چې پانا شمتي ظاہر کے والا رنگ دا اور کچھ زبرا خیج اماں گورم چیز موسیٰ علیہ السلام رب موسیٰ علیہ السلام سوار کئی مال خرا کر لی خور کئی امتنان جو گورم چی ماں سر ڈیر احسان کر دے کتا سر ڈیر کئی ماں سر ڈیر مال لے کتا سر ڈیر مال لے پا مال کھول دا دی بیدین خلق کار دیں نو او اصل غرض داو چیز موسیٰ علیہ السلام دا سک نیزان بچکو لا الیاته لو شایذ خبر اخلم الی از موسی علیہ السلام تو گمان کوم په درو جن او استكبر او وا وډه فیرون او لخر ز بزمای بغیر د حق نا گمان او خود وی چ یقینا دی منغتاه او بزم نشی ف اخذنا او یوم فیرون زرا او لخر ز زرا فنبذنا او ورزور په دریاب کی فنظر وګورا کی کانا غانا څنګه انجام د دا ظالمانو و جال نام میگزول دی ائمه دعا دشر مخکی هغه دعا د خیر د دعا دشر بلون کی دشر یا دونا شرابلی خلق النار اور تا اور ز قیامت لنصرون امداد به ونه شي واد با نام ور پسیم کو بدیو پسې بجون دنیا کی لعنت او اور ز قیامت کی هم من المقبوهین د دی زلشون قد دی نه موسل کتابو او ورکړی منږ مثالله سلام د کتاب منبالې ما لکننل قروونهلوله پ دغې چې ما لاړی وکلی پوخواي بسسااع را د پار دی برت د خلکو او داې هدایت او رحمت د پااره چې خله کې ددک کون پوالی نوقرآ هم تا ل را دام د برت کتاب دی دام هدایت او رحمت دی د د پااره چې دی نو پ و اخلی رمضان دې خپل کار फायदा نور خبر رسوکا قران لوخ ورکه کی نو ورتا لګب پوشي بیا لګب پوشي خیر به قرانيات شي دغه پن کتاب دی اور دادي درغه له دیوخ کی نور کار مکو دیوخ کی خو یو چې له قران ورکه پور کی نو ورتا نه بس دا چې له چې نه پور پور شي منس کې بیا سې روزه دکچی چلی پرشی نا الو سی رو دے لگی چلی نا پاریخشی نا بیاوی مشارانوی سی رو دے نو اس پر چلی کی سی رو دے لگی چلی پرکا نا الو بیا سی دا چلی لا پرشی نا دا دا چی ختم شن الو پرشی اوری نو یو چلی قرآن لور که دا بدن تفوس کئی کتا نور چلی دیر لگو لی خوش دا قرآن چلی نی لگو لی دا اللہ گریب کے برازی علوان تبوس کئ چدا د دې کتاب چليوال نو لګول نو غاړه خپل خلاصه کا د اور نزان کا قران له یو چيله په قران ولغه فشې نو پیرونوی باغاناو او اومي غزل دعاء دشر و يومل قیامت له سروونو واعظ با نام او پسې مې کډي پسې په ژوند ورکڑا اما ادایت حدن ورحمت اللہ لما ذکرونو نو قرآن میں ورکڑا لے خلق اللہ چپن والی وما کنت بجانب الغربی دی می سکیں اگر بیان دا مقاسی وارباؤو ذکر کریں اس صداقت دا رسول ذکر کریں پاول کی وما کنتا اونیتو بجانب الغربی طرف مغربی نئی تو بج طرف او وګورا ستا نو وجود پاغه وختې دا دلیل د اساس لاقته چې موجود خبر نه یو خلکو له خبرو دا د خبرې دلیل ایستريشت نه نو چې حاضر ناظر نه هغه داتون نه منې خاط دین چولټ انکار کوي دا چې حاضر ناظر شون خو پناځي صفات دې شو او قران وې دا درته نو معلومه او ته خبر ورکين د اساس لاقته سه دلیل دی وما كنت انا تو بدر مغربي علاجي بسرغلم موسی عليه السلام تدكارون او نيته ما كنت امينه سعيدين ني ده حاضر نا او ګور از حاضر ني لكن شان لكن ما بلاقري قرونا ارا بيلي فذ تعال علم العمر او دشي دي پاري ماني وما كنت ساويان نوی ته اوس ولار به مدین اپ مدین کې ساوي مان ولار حواسی غشیر دي د وګسان په لار روان دي نو په قبر تیر شو نغې او ملګری په جڑا شو فل ملګری او ته بیا شو نابرو تهي اطب کې اند کل قبرن ريتهم یکبرن سوا بينت دکا بین اللوا ود دکاجی کی یا قبرن چی قبر جاڑے قبرنا سوا بين اللوا ود دکاجی کی اطب کی اند کُل قبرن راحت او چې قبر اینه جاړې لې قبرن د اوجه د قبر نا سوا چېغا قائم دی جوړ شوې دي بين اللوا ود دکاجی کی دلا ود دکاجک منس کی وای موږ د مولانا عزازل رحمت الله علیه سره حماسه له شیخ وای چې دا به ترای نو د مولانا زالح رحمت الله علی آزاد داوچه هغه بهتون کی اجرا کوله زکه د ادب او اصل مقصدونه دا دي چې سړې د لوغاتو اجراو شي بابو باسیم او سیغو باسی او مانوخه چې دا مانو په قران کې یا حدیث کې راغلل ځان کې دې کې راغلل اصل مقصد دا دي نغې چکه دا به تراره نو سوا تشریک ولا چه سو مانسدا نو طلبو نه تبو څه کچھ سوا ماده په قران کې راغله کاند راغلي نظر شیخ مصر حافظان ډیر زیات ناغي زر زر گردان شروع کوو کوته چې کم زراغله نو شیخ ماده او کازر ما ورته دوه قصص او سوريه قصص کې راغله نما ته په کمز کې نو ما اوله سچې ختميږي او دې مې سه شروع کې نه پايږي دا لپښته خو كتب واړي چې کمزې نه بیا مو ترواړم حضرت شیخ وي ما ته اوکه قران دا سيادو چې ما حماځه ویله نو قران ما دا سيادو چې ما د قران سوا ما ته يا دوه چې بدلیږي لغله ساوین سوا یې سې معنی اوسېدل تایم وما كنت ساويان نيتوالا فی العلم د جنا په مجن کې تدل علیم چې لرصه په ای ضماناتون ولکن کنا کنا مرسلین مغنلی کې ماولې غلې او بیان جوړم وما كنت بیجای نی بتور او د ثور کلا چې من आवाज کو ولک الرحمتان دا مهربانی اساس درم یتون ذرا قومن چویرا قوم ما تا منذير نو را لای ته روان کې تا نه مخ کې د بار چای پن واخلې خلق وي رې نه چې ته خلک یاره نه خلک بس کې تخ تخ تب کوي اورې کنا بل تر ته منډي وې نه خلک برا ونديږي نو یریږي با چې قران بیانېږي نه د قران تر غونشا د قران ته کې نه ير بوکي دین وسنه کې تخ تب نه ته نه لوله دسیبه ومو دا حکمت دیر سا رسونه بیااره لږمه ځکه کابییان مع لګلی نو دا تول بیادي کوو لوله حاضل قوول من همم که دا نا نه چې لوله هرسل ته رسولان فته بیا کا لوله حاضل قوول مننو کنه دا وینا دیو ولې پیغام بران غې ته هم په اتن روان شه مصیبت ورخې دا وې زموږ ارسل تو کامه باندې لګلې خو چون کې دا وینا دیو کئ زکه مليګلې لولا ان تو سیه دا لولا ها دا رسل لولا سر د خپل جزانا دا اول لولا د فارس دې بدل بدللې لولا انتو سیبا موسیبا که نوی چه ورسیتو موسیبتو بما قدمت ایدیم پس او داغی چه کرلی لحسونه دیو فیقولونا ویبا, فیقولو ویبا ربنا ایر زمانگربا لولا ارسلت ایلین رسولا ولیدین لیگو منتاستا دیم بیا بیاتی کراان شیستا بیاتونا او شیع من دمومینانونا لولا هذا که دا قول نوی لما ارسلتو मतलब ساسو لولا هذا القول منهم وقت المصيبه لمار سنتوګه جزى حددار موږ به تنهه لګلې او سواله بدا باندې بیا کوي چې يا الله متفيان برول نراتم موږ ته بيان ولې نه کوو دچا بذریا نزه کې تولې غلې او جد می بيتام کوې سواله بیا دا باندې نه کې څوک مات نوراله او لولا هذا القول منهم وقت المصيبه دا قول د دیو نه چلو لا ارسل تلین رسولا فن تبعتکم لا تو کا ما بن وی لګل پسبال بدا وان وینا کین زکه مولی لګل چې دا بنا وینا ختم شي فلما جاءهم هر کلا چراغی تحقق ذجر الکمن کین دین کتاب رسولتا کتاب راګی دینکار کین پیغمبر راګی دینکار کین هر کلا چراغی تحقق تر پسمن نا تالو نوئی لولا او تیم ولی ورناکرشن اسلام او تیم موسی و شانداای چورکرشن موسی علیہ السلام ته دی پیغمبر ولی غشانت ورناکرشن الله وی اولم یکفرون ولین دی کفر نو کړي باغ چورکرشن موسی علیہ السلام ته بوحان تاسو بوحان ورانکارینه اغلم چې کتاب ورکر او دا غیر انکار کړو نو کدل سیو یو شانتی کتاب یو دې ورکم دې نه تاسو مین انکار کوي طالو ویلو دین سہرانے تزوارا جادو دے دیو بلیم دات کین سہرانے ان هما سہرانے جادو دے دیو بلیم جادو دے او توراتم جادو دے یا سہرانے مان موسی او نبی علیہ السلام طالو وای دین دا موسی علی السلام او نبی علی السلام دوا نه دیو بلم داد کین دا خو دیو بل مرستګي جادوګر دي دیو بل معاونت کی کین وقالو اوي انا بكل کافر من پټول انکار کو هو یو کتاب تر دا په د الله نه او ادا چې ډیر لار خودونه کې دوړنه اته به او چې بغیر انشم بل کتاب راوڑی که نا. قرآن راستر نمانی، تاثیر کتاب راوڑی که ادوان نخواه دی. زواهو منم، این کنتم صادقین کرشتینی، فایلنمی سجیبو لک که قبول و نکستا، نپوشا چه انم آیت بیون یقیناً، روان دیدیو، احوام بخپل خوایشاتو، نسوک ده غد، گمراه، داغچانا، چه روانی بخپل خوایش، بغیر د هدایتنا، طرف ده اللہ، دا اللہ کتاب اثر نہیں دا اللہ دے کتاب خون او بس پا خواہشاتو روان دے اے بے شکا اللہ لار نخیقوم ذا لیمانو تا ولقد وصلنا لهم القول یقینا وصلنا لهم القول رسولی دماغیو تا رسولی میدو تا قرآنو رسولی میدو تا القولا وینا دا انبیاؤ القولا رسولی لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ دی دا پارا چه دیو پن واخلیم قرآن مطال اصل در کرلیم چه دا دیسکا د دائره سره کردوا یا دا سر کر یادا پسر که دا قسمونا فی خورا پردی پولا پی اخلا پردی زی پی اخلا دا می دیل در کرلیم نه نا اللہ وی دا می دیل ور کرلیم چه دیو دا دیو قرآن پن والیم ما ولا کتاب ضر اور کړل ول لقد وصلنا لومل قولا زمير کفار د قریش تر اجي يهو تر اجي مليان وتا او زګ كلام والقول هاونا القران قران, قرآن ته مراد ده وصلنا لهم ا ابلغنا له ما رسول دې دا قران جوتا دائم ولې ګرځولل داجي په اړه چی پنوالی قران می دیور دیور پار वलाकद وصلناं लोम القول رسولے ماجت قران رسولے میت دا قران داولے دائم دے رسول دے لال نہ ذکروں او میرا سوج تو قران جے بارہ جیپن والی دا پند پارے دے تالوے پنواس تالوے تو اوکڑا دل ہا اړو دا وينه چې دا قران بیانېږي چې دې پنوالم دا دې لپاره بیانېږي دې پنوالم الله وي دائم دل دې لپاره درکړلې ولقد وصلنا لهم القول رسول دې خلکو ته قران لا علم ذکرون دې پارش دا خلق پنوالې قران نه پنوالې پنبسو کني او هو سرنشتن پنبسو علي اور نه بس دا قران به خلاف بیا گوہی کینو قران مخ خلاف وای کی چې رمضان او دې بدبختيز کarno چې وزګار بشونو اخوا دي خوته قران نره د چي تناسبه الینا دین مل کتاب ددل نخلی بیا د نیکانو الی کتابنا اګه سان چې ورکلیا مايته کتاب مخید قران نا هم بيومنون هغه پر قران ایمان راوړي نیکان علما هغه قران مڼي چې د کتاب دی و از آیت لالیم کلای چولو سیش با دیوم نوائی دیو ایمان مردی پا قرآن و دا قرآن دا حق زمان در اپنا اینا کننا من قبلی منگو مخی لذین مسلمین تابدارو دا قسان یوتو ناجروم واربک ریشو علم مزدوری دوگنا مرہ تینی دوگنا فا صوف دکلکی دوم و اید روناو دفا قیدیو بالحسنة تیم پا توحید سرا اسیات الشرکو او داغین اچو ورکړی می دی دیو خبرہ دینا او ت یونفقون خرج گئی او کله چا وڑی دی د سیر خبره مخړې دی نه او لنا مالونا منغلا بدلامونو زموندا او تاسو درا بدلامونو سره سلام علیکم سلام دی پ تاسو سلام بچاو سلام متارکت ته خو بچاو دی پ تاسو زیوه جگ نشو کولی مسلوګه جن منی ممنه لا بتغ الجاهلين نطلب کو مونږه لار ده نا پو لعنت تی نطلب کو لار ده نا جنگ نکوه جدار نکوه دان افو خلقي نبي تو سروب کي رفيام برنا انك لا تا دي يقينن تو تو بيق نه شور کوله اغه حديث سا خوخ دي ولكن الله يادي ميشا الله توفيق ور کوي چالهيو وادي تتوی یوګ نشور کوله او ګوره پیغمبر ته الله وی بیان کوا په ہدایت را اسستا کار نه دي او نا جوړوي ويره دا امولین چې قران بیانین څو کې پیل اترا اوسه الاکه د ہدایت له ملا کار دي استا کار دي الله خپل پیغمبر ته وی چې تو لار باندې نشه اوسه په لار اوسه جمع کار دی اوري ملا قران بیان نه په لار اوسل نشي کوله دا خو چاته الله اوره قران تکینی نه په لار شي او چې ساجان دي بدبخت دي د قران نه ډډه کی نه کول په لار او د قران نه پډه ډه او نه چې پډه ډه ګرځي لار ورته سن لار خو ال نصیب شي چې قران تکینی له خالقي و خورګي چې کینا سن شي بور کی بنا ته وسه نصیب شي حضرت رضی الله علیه رحمت کی واقع بیانولا وې يوم لا او جمعات کی بیان کو پیغمبر علیہ السلام لا اللہ پاک بلوی طاقت پر کړه او مختار کلو ارشد غلاس ک یو تعالی جماعت کې باسه مولانا سي چار سه بلا اس کې نخبل تر ته ہدایت ونه کوم ده بلا اس کې نو چا ته دې در کړه سړی غلاس ها دایا چورثوی چې الله پاک خو یې نکلا تا دي منحبب تو لیکن الیا دي میشا ہدایت نشکواله دا زما کار دی مختار کلو یو الله دې هر سور کولو والله کولو واللی والله دی والله ک نه الله عدم میشه الله لار خې چاده چې غواړي الله پولې پلارموندون کوم وقاو وي مکې واله ان نه تهړو ده سرستانا شو په دقرآو سرهستاانه نو تختطب می نې نه ابړولی شو مکې نه نهنو وایئ مړه خوآ ډی کتاب دیکو که ران ته کینویا کار خابږي اوې که یا دوار ټکول سر مخامخ کیواله کا قرآن کیوال ټکول نيسته ظالما ازي اړهي پښිකنا قرآن تکينه د اخلاصي کتاب د نجل کتاب د اخلاص بشين اولم نو مکلام اي ما زين اور کړي زر په حرام کې امينن امن اولم نو مکلام اي ما نذر کړي جو زر اولم نو مکلوم ما زين زر کړي زر د حرام امينن امن ولام یوج بایلے چرا اودیشی حرم تا سمرا ذو کلی شے میویر دار شی رسل ملتون نا خوراګ د زمون در طرف نا او ډېر دخل کو نا ل العالم نو فوئگی ورته می را کاګو حضرت شیخ بخبله واقع بیان اول حرم تا تلو ما نالت می قران بیان کو د حرم امام اغا د آیات وې چې ګوره حرم تا الله د عرش می را خل دي زایری می رخولی دی او روحانی موم رخولی دی او روحانی موم رخولی دی باید حرام تا شیخ راقی و تاست قرآن ووریدون دا روحانی موم جاعت دی میور تا روحانی موم رخولی دی دار طرفنا ولیکن ناکثر ام لاالمون دیر دخلقنا لاالمون نپویگیم نپویگیم او وکه مالکنا تفیب دونیوی او ډیر علاکړ دي منګا د اکلونه بزیرت مهیشتا چې د حد ن تیر شهو گزاران سامان داغي چې د حد ن تیر شهو سامان داغي د دا حد ن تیر شهو خو مالا کړ دي بزیرت مهیشتا د حد ن تیر شهو سامان د حد تیر دنیاو سا دیر پر آخر آغلوا دیر لوئی دنیا دار خلقو مانی ولیو فتیل کا مساکی نومو دغ دی کورنا داغی چنی دیو سیدنی روسو داغینا مگر لگو دغ کورنا دی آدیانو تو گورا سمودیانو تو گورا قومی لو تو گورا کورنے اسم اگا علاقے شڑپ کوئی سَتَنقَلُكَ الْمَنَايَا کل ستن کل عَنْ دِيَارِكَ سَتَنقَلُكَ الْمَنَايَا کل عَنْ دِيَارِكَ وَيُبْدِي لَكَ هَ رِدَاءَ دَارَن بِدَارِ بِدَارِ الْهَلَاكَت بَاتَتَ بِالْكُرْخَي سَادَ كُرْف مُقَابَلَة كِ عَمْرُكَ بَجِتْ أَخْبَر كُر نَبُوذِي سَتَنقَلُكَ علاقہ پر باندې راشي بلکوره بدی بوزي ودود القبر فی عینے کا ترعی وترعی عین غیرک فی دیارک او استفسر کوابیا القبر چی جوړی راوی او استبقرن کوابلا بلچہ استری اوڑی راوی دا کورن دی الله یو له کولاو کا داسی بتانه پادشی وکنا نحنو الوارسین او مون یو اسن کین و ما کان رب او نه سار الاکون کج وکنی تر دی چولی گی پھر امیان کو کې داغی کے امیان داغی سینٹر خار رسولانا استادے ہیں کہ لولی پاغی استادے بسکار کئی یتلو آلیم آیاتی آیاتینا لولی پاغی او نیومنگ علا کون کیجئے اکلی اللہ و آلوازو علیمون مگر چیال داغی ظلم کون کی علی نسون وما ہوتی تم تزہید مین الدنیا الاي درکړې شه تاسو باندې شه هر شي ومتاول حيات دنیا سکه د ژوند دنیا دا او ډول ډول د دنیا دي اج پسند الله کړي خير اگر ډېر غواره واه قوم ډېر باقي افلا تافرون اذاکل نہ کارناخ لې ابم واد ناو اقصو جلو سرکړې دې من لو او ولعقي او دې مخامت کې دن کې دلوسرا کمم متا ناو دې بشانده چا دې چپې دوار کله موږ درا مثال حیات دنیا سګر ژوند دنیا او بیا دې قیامت کې منل موذرین د حاضر شونې د عذاب کې و یوم ینادین پا عورت چ आवाज وو او وی الله اين شرکای هدارت د شرکې او حال د ذکر کې قیامت کې کم نجمه صدر ارغسان کنتم تضمون چ تاسو به ګمان کو چې دای صدار دی نبويا قصان اقالهم القولو چه سابس شده پاقیمان یعظابو ايه زمان ربا ها اولاي دا قصان اللذين داغذي اغوهينا چه من گمرا کريو الله داغذ که خلق ده چه من گمرا کريو اغوهينا هم گمرا کريو منگ ديو کما غوهينا لما غوهينا کاف من دلام دا دي وجهنا چه منگو گمرا آن دا منگ ذكه گمرا چه منگ گمراو او وینا هم من لما رواینا د دیو جنہ چې موږ ګمراه یا لما رواینا یا کا په معنی وسلو او وینا هم مسل ما رواینا ګمراه کړیو موږ پسند ګمراه زمنګ څنګه چې موږ ګمراه دي چې موږ ګمراه کړو او مفور متخذو د پیر محزب ته او وینا هم روایتن مسل ما رواینا ګمراه کړیو منګو ګمراه نو من منګو ګمراه کړو مځل ما وېنا بشاندغه چې منګو ګمراه دیو ګمراه کړو موږ منځګه ګمراه کړو من په خپل ګمراهانو او وېناږي واتن مځل ما وېنا يا او وېنا هوم چې منګو من گمراه نو دیو گمراه کړو یا گمراه کړو موږ په شاندارې چی گمراه ومنګا تبرانه لګه به زارکی غوتا تا ماکانو یا نه یا بوذونو نو دی موږ زرا بندې کون کی زنګ بندګی نه کړې موږ د چړینې والے اغه نه کان ساده حال خبر ندي او گمراهانم ساده حال خبر ندي ثم ما هوینا وكیلدو او ویل او بل هیصدار خپل فدا عمر او بلی فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَوْ نَقَبُولُ بِهِنَّ كَذِبًا او بُنْيَازًا لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَزُونَ كَاش شډولار مونږن کي ارمان به کاش منګلار مونږ لري نه خبر وا ويوم ينادي على اخبار غوندي خوا ويوم ينادي پا اورت جاس بوکي ديوتا فيقولوا ماذا اجتبوا المرسلين تبوس بك الله سقبول کړه او تاسو دلګلې شو دامن ما عجبتم المرسلین يا سجواب ورکړوتا اوس ام بیا وتا ام بیا چې خبره کړوا تاسو ورتصویر ما نه لواب کنه ما نه لې فامياتم علیم لمبا نګړ وړ بشي پدیو مان نه پدیو به خبرونه نګړ وړ شي سوک بوئ والله ما كنا مشریکین موږ خو شرک نه کړې او سوک بسه سوک بسه وي يوم الدين پدا ور هم لاتسلون ندي تپوس نشکوالی اتر بلا نبشکوالی تپوس فاما من پس آغازو چطوبی بستلنا و آمانا بشارت ایمان راوڑ دی عملی کردی خو فاسا یکونا شاید نیزی دا چشی دا من الابلحینو دا کامیابونا و ربو که اخلقو او ربستا پیدا کول که اگر جو گواری دا عدلتی کرکی پا توحید ربستا اہم وغانی کیا رجو وانی دا صورت تصفہاتون علی حضره شیخ جے اللہ غدی رحمت کیا به او کیسب آنے والا و یوزل ما توحید په موضوع باندې تفصیلی بیان وک خوشاله شوما چندن می حق پورا سو وی خوب هو میولید تا توحید دے اتونه بیان کله خوبصورت قصص ہے اتونه تانه پاتی اې دا اتونه رب خو کیلی شو دا توحید غایاتون دی دلائل په توحید وربو غیخ مخلوقو رستہ پیلا کوي هغه جو وانی او چونئی وګر کوي هغه جو وړ ما کانل همو الخیارا نشتا د مخلوق لاس کې خیارا اس اختیار بندل له اختیار نه اور کړي او ر چ مختاریکو له سبحان الله باغ د الله اولو یې اگنا چې دو سری صدار جوړی او رستا په وله ما توکنو سذورم پاګه چ پټې سینې یو آج سرګندۍ وال والله او داسمرات دلینو واللهله اللهه الله الله نشته حاج را مګري والله له الحمو الله دره سبتونه ف اوله په دنیاای کې او پاخرت کې د س پتونو لای کې والله دی وله حکمو الله درې اختیار د پې سری چلو وو او د الله تګدوولیشي نکل ووایه ایت خبر کوېیم دا دوا تو ذکر کار کوئ انجا الله کوګ دی الله په تاسومانې شپ سر مدن تر د قیمت من ایلاون غیر اللهڅ سو دے کار سااد بله اللله چې در کې دلهور بزیان چې را وري تاسوور افلا تسمون شپ دا ریدلل نه کې نو باران خوور ک غړړ سای کوې بګونه د کاررن کې چې او د دیمکه د اسمون ذکر اور د ک شپه دا شپګری دل نه کی البته په وګونو اور د بار راسا کیږي لول احساس <تصحیح> کیږي قلوه ا رایه ته <تصحیح> خبر کما ان جال الله خوږه ز الله پتہ سمونه اور سرمدنه میشو تر وز قیامت منی لاون غیر الله یاتيكم بلیلن چترا تو کی بسبه تسكون بی چارام کوی پایګی افلا تظھرون ان وینل تورزه پر اس کی نظر کار کوي افلا تظھرون اتا سن ویني نه نه نه تاسو نظرونه لگی زګی ته تی م بدل کړه مرکه سره تسمون راړو زګ شپه ده لیدل نه کیو بوګونه ور دکی دل راړو زګ ورزه بسره غو دل کی او میر رحمت او د رحمتونو د الله ګرځول تاسو غرشپا اورد لتازګونو فی چارام کوی بځیګی ګرځول اشپا اورد چه آرام کوئی تاسو فیهی پده شپکی ولی تب تغو من فضدهی او طلب کوئی میره بانی دا اللہ پورس که شپکی به آرام که دوره به دا اللہ میره بانی دا طلب که قرآن تبکی نی قرآن باوری میره بانی بجمع که ولی اللہ کم تشکرونو دیبارا شکر و خی و یوما او پا غورت یو نادیم چه آز بوکی دیوتا الله اللہ اینا شرکای کم دی دمائی صدار الذين اغاسان كنتم تزومون تاس غمان كو تاس بي غمان كو زدا الله سري صدا دي ونزانا من كل امه نراو بكومنگا داريو تولنا شهيدن غوا دار تولنا بغواروكو فقلنا بو اتوب رانكم روئ قبول دلين عالم بو بش الحق لله چ بننا بلنا دزا الله تعالى حق بلن توحیدا لله فالم پووشیدو ان الحق لله چې حق د بلنې د پاره د الله ده په دې پوשי چې حق الله ده بلن توحیدا د الله حق ته چې الله او زلانو اورګ بښیدو نا ما کان یبطرون اګه دې ان قارون اس مثال بشکې د تذہیر منه دنیا دنیا بدلنواله قارون تو ګورم دڅو نه څو سامان مالک وو چې کله تکبر وکوه او مخالفت د حق نو وکوه نو ما دنیا وغسه قارون بارے کې علما نه قلقیدا د قران تاریخ او تورات په لوسو پدیر خوشوازي سره تفسیر خازین وئی پنزم جل یو سل پچاس کې ولم یکن فی بنی اسرائیل اقرا منه لطورات ولیکنو نافقا کما نافقا سامری منافق شو سنگ جی سامری منافق شو یور انڈی ولم سولا وئی لارش پا موسیٰ علیہ السلام من انظام ولگواز زینا زبادل دونا اشرفی در کم پتالی کی موسیٰ علیہ السلام بیان کو ورانڈی رال آوازیو که موسیٰ علیہ السلام زمان دو بیگاش کی وجرت راکا موسا علیہ السلام غیور وو غوسه شو و یصاریف اقا الا قسمی کہ پیروانی په دریاوب د کړو چې تریشای ګړی اور اور افدان راندی ایما تقارون ویلی قارون, قارون ماته ای چې بدیل نامه لگاو نزکما ایزامه لگاو موسی علیہ السلام خپش وو او خیره اورته کې الله پاکا سره د مال نه پزما کا راخا د سره د مال نه پزما کا راخ کړي شو تزهید من دنیا او دنیا دارن بی دنیا غصیده یقنان قارونم وو ده ده قوم ده موسیٰ علیہ السلام نا ده د موسیٰ علیہ السلام د قوم نو زکر ده یاقوب علیہ السلام زوی لاوی او ده لاوی زوی قاہشو او ده قاہش زوی چی ده نو جو عمران او یسر د عمران د موسیٰ علیہ السلام پلارو او یسر سر د قون پلاروون دا, قارون پلارو. نو قارون دا, دا سر دی ی سر د قاش قاش د لاوي او موسا د عمران عمران د قایش او قاش د لاوي موسا بین عمران بین قاش بین لاوي نو ون بین سر بین قاش بین راوي نه دو پلارانو ک شیکې قاش او لاوی کې نو ځکه دا د قومونه شو تر د د قوم نه موساال سلام نام فبقالهم نو خلافو خداغي ورکړم من د تامینل کونو د خزانو نا ما انما فاضه چې مالونه دا غي مپاتې دوه معنی دي یو جمع د مفتاح د خزانه ته یو جمع د مفتاح د مفتاح ولیکو کنجه تا دلته کې جو د مفتاح دا, دا. ما انما فاضه چې خزانه دا غي او جو جنا روح المال نقل کي او قال سوديه خزائنو دایي خزانه زحا کوي ای ظروف او اوعتو دا مال نو ولوخي دا سي ميا باسي د حسن نو نقلني مفاتيح دا خزائن تن مراد دي یو جمع د مرتادا نداغه مان کنجی رجل ته مفتاح جمع دا مفتاح سمانه خزانه مراد دې خزاني دي دا شانتي تفسيري کبیر نو نقل کړدي چه دا امراتینا معلوم دی داغیی معلوم نا نو خزانه داغی لطنو بیلوز با هم اوڑلی بشو بڑلوم اول قواج خواندان بود طاقت ادقال لہو کلچویتا قوم دادوم لا تبرح مستی مقواج یقنان لا نخوخی مست او طلب کا پا سکی در کرلیتا تا کور کورد آخرتاں او مې روان استقباله دنیا نه اوخه د مخلوق سره لکهخه کړي الله تعالی سره او مثلا کو په سات بزمای کې یقینا الله نخو په سات کون کین ما زلالا در کړل پدینه ولا غوا حدیث کی, کی راځي سړې مال غټي او ور رسوله سابې مون خدای رسوله په اړه مان نه غټو نبیل السلام علیکم اغه مال چې کمتازانه مفتولې کوه تا نه پازوځه د ورسو مال له هر یو تاسو کې دا کار کوی ورسول مال جمع کوی حدیث کې راځي مال کمین مالک, مالک الا ما کلتا ومال فاف نه وما تا ومال بسف اب لیتا و ما تصدق دفام زیتا سغه مال چې کمتا او خور اغو پاین شو تم جوا وسو غزور شو تم چې ځانه مفتولې کو قرآن دراشه ځان مال ولاغه خرچه وکه وخ ورګه او دیاړي قزا کا کار قزا کا دا مال ده الله لورکو دواج په کاری شي قیامت کې به دا سالی ساليکه په دنیا توانی کې او با خري بخر جان من نه حسرت بولي دنیا کې د اخرت سودا کوي نن چې له قران دور کا اخرت سوداو کا کني بیا موقدر شي وخ په تیر شي ارمان ب کې چې قران تناس وي بیا به دا په لاس ناراضي اولا اینماوتی تووی الفران یقین را گرشوی دامال علا علمی اندی پایلم زما پا پوی زما دا خود زما دخپل و چاچو گتا دا اولی کنم قابلیت می ده دنیا می اسیل کرده دا دا ار نفرمان دا عادت ته حامیم سی دکی ورو سوراشی پنزوستمی آد کن زمر که براشی و کم پنزوستم که ار نفرمان دا وي چې دا ما د دخپل لازگتا دا اولم لم ی لپه یقین الله خلکرغا چې مخکله نو من القون پیړوم من اغڅوک وا شد منو د سختتون پهطاق کې غ سر جمعما او ډیر زیاتو په دنیا غونډکروه <تصفيق> او تپوس نه ش ک دی انزو نو بیم د جوجرمونو ل. مجلمون دنا فرمانو نام نه فرمانونه هغې د بخرج اوت قارون علا قومي بغفل قوم په زینت په ډول سنگار ډول سنگاري ځان راخړو او راته قال الذين علاکه سانو يريدونا چري اوhto جون د دنیا يا ليت لنا حي حي منظر به شان دای چورکشي قارون تا یقینا د خوان مرتبه له دې وګوره کنو له مرتبه خوان ده سونه په خولي ساو سامان سره ولله ګاډیو سره دیو خلک ور سره دی سونه دا مال خشه دې مال من سره نه نو قال الذين وياك او تللم چغيله فور کلي شيوان ويلكم الکسين ثواب الله بدل الله وردا هغه چې ایمان ورله عمل کله خو هو لا یلقا الا الصابرون نو ځکه کیږي سره مگر صبر نه صبر کوم صبر صاو سر ایمان دې صاو سر عمل دې صاو سر توحید دې قارون سر سړي دغه دی. زبردست بدله خلک څورو کې الله بلدر کی وکال الذين يريد بذ اويلا كسانو صابو الخير ولا يلقى للصابرون فقصبنا به اومند مونگا قارون دراو کور دراز بزمکان فما كان له نو قارون درا من فياتن يودلا ین سورونو چیمدا دکړت به دلانم و ماکان منل منتصرین نو ده بغبل بدل غسون کې اوګر دې دل اگسان تمنو مکانه چری ارزو کول ادم مکان د دوم اوګر دې دل اگسان ارزو کول ادم مکان د دوم د ذ مرتبه ارزو یې چ کولا اگر دمرتبه دې چ کړی نوگز لاک آسان چې ارزوې کولا ده مکان د مرتبې لده پرون یقول نبی وے کان کا الله یصدر اسلام وے کان کا الله یصدر اسلام خبردار وے کان وے کان کا الله یصدر اسلام خبردار یقینا الله پر هغه کې خراکم وے کان دا وے کا سی بیوی پا اصل کی دا حرب تنبید وی خبردار وی حرب تنبید او کعن خبردار وی خبردار کعن الله سودل اسلام گویا که اللہ پراخگی خوراک کعن کلام شروع شو وی او کو فين وای چوې کا دا پاسل کې ویل کده ویکا پاسل کې ویل کده بیا لامپ کې حضرتونو ویکا جوړ شو ویکا الاکش ان الله بشک الله تعالی الاکش یقینا الله تعالی دریم قول دا دي چې ویکا په د علم تعالی وے کا اننا دے وکلی مدہ پمانا علم تالم وے اننا اے نی پوہ علم تالم وے کا اے علم تالم ان اللہ بے شکا اللہ دا دری قول دی یا وے حر پتن بے وے کان اللہ بے شکا اللہ دیم وے کا پاسل کی وے لکا دے وے ان الله بیشک الا تعالی سوتریس خان دریم و یک افمانه د علم تعالی و یک علم تعالی ای نه پوہ بیشک الا پراخ کی خوراک چل چوڑی د خل بندگان او تنگی لولا من الله لینا کیسا نک الا پمن منڈی بیو من پسمکا و یک علم تعالی و یک ویل کا لاشی وی خبردار کن لو بل شان کافرون شاندارے نه کام ی بشارت دغه کور دافرتې ګرزومونږ د پار دا کسانو چې راده نه کوئ د لې پهزما کې بشان د پیرون والله به سادن رادن نه کې د پساد پهزما کې قارون د کارون وال قب بهتو او انجامام د پار د پرزګارو دی منجا باللحنتې او چا چې راتلکې په تو هدو د دا غې نه او چا چې راتل کلی په شرک نه بدلنې شو ور کېده اغه ځانوتا چکړې ده شرک الا ما کان یعملون مگر اغه چې عمل کړ دې د شرک عمل دا یې بدل ورکو ان الذین ان الذی یقینا ا دا بصارت او خریږي څرګی او یقینا اغه ذات فرض عليك القرءان چې دلته پتامن قران کم الله تعالی قران در کړ لراد دو که الامات واپس که بطا الامات زیده واپس که دوتا تا مکیه تو واپس که ولی گرانه دا موسی علیه السلام دا مور غیقی تو واپس کڑو دا تبریش و پاگی بانده چې چه مور موسی علیه السلام دا مور غیقی تو واپس که دسی بتاو مکیه تو واپس که خور ربی آلم اوه روزم آفو ده پاگا چا جابل ہو دا چهارا تل کر او پاگا چاہا چاہا پاکم رائق کار رکی دیں دا مقیمان تپریش او درشتم باندی او درشتم کی موسیٰ علیہ السلام دا خبر کروا نو نبیٰ علیہ السلام تعالیوی تم دا خبرو کا او درشتم ریاد کی ال توینو وقال موسیٰ ربی آلمو بمن جابلو دا من اندی ومن تکون لعقبت الدار نتوم دا ہوا وما کن تا ترجو اونویتو چه امید دکاو ایو القائل ایکل کتابو چه دربا کریشتا دا کتاب سادا تمنو چه مالا کتاب را دا تفرید پوما یاد پاندي مست کی وما یاد پاند تفرید کئی ال تیویلو اوما یاد پانده فلتقتاو آل آل فران وا او سې زرا آل دی پیروان وګورا واهینا لو مې موسی ما ورته الله ان را دوی لیکو ما بس کوتا چې مالو کتاب را شي ایو القیل کل کتاب الا رحمتا من ربک میرا بانی مگه دا د پار د کافیرم مگه موسی علی السلام ویل یو چته موسی علی السلام فلن اكونا زهیرن للمجرمین قال رب بيما ان طال هلن اكونا زهیر المجرمین يرنبر تعالی فلن تكونن زهیر الكافرین ده کافیرم داجی مگه وا لا یصدنک و ذات شی فی بند نکیتا دایتون دا اللہنا پس داگنا چرا لگلشیتا تا ادو الہ ربک ادو الہ توحید ربک روح نمانی ہوئی رابل مخلوق دا اللہ توحید تا او مکیگتو دردل مشرکین اونا ولا تدو ماللہ الان آخر مرابل سر دا اللہنا کارساز بل لا الہ الا ہو نشتاج تروا مگر یو اللہ کلو شین حالکن ار یو شین اگد پناکید ان کے ارش تباکی الله وجهو مګر زیاد د الله هرر ش به باقیېږي یو د الله زیادې چې دا باقیي لو حکمو الله در دی اختار د پلی او د الله تو اوګدوولې ش تاسو د پار دبدیم اور پسې.